ומנצחים לכל עושה מלאכה, לעבודה ועבודה, ומהלוויים, סופרים ושוטרים ושוערים. ובהוציאם את הכסף המובה בית אדוני, מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת אדוני ביד משה. ויען חלקיהו, ויומר אל שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. ויתן חלקיהו את הספר אל שפן. ויאבא שפן את הספר אל המלך. וישב עוד את המלך דבר לאמר, כל אשר ניתן ביד עבדיך, הם עושים. ויתיחו את הכסף הנמצא בבית אדוני, ויתנהו על יד המופקדים ועל יד עושי המלאכה. ויגד שפן הסופר למלך לאמר, ספר נתן לי חלקיהו הכהן. ויקרא בו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי התורה, ויקרע את בגדיו. ויצב המלך את חלקיהו ואת אחיקם בן שפן, ואת עבדון בן מיכה, ואת שפן הסופר, ואת עשיה עבד המלך לאמור. לכו דרשו את אדוני בעדי, ובעד הנשאר בישראל וביהודה, על דברי הספר אשר נמצא. כי גדולה חמת אדוני אשר נדחה בנו, על אשר לא שמרו אבותינו.